mult nevoitorului al lui Hristos, marelui mucenic Gheorghe, acum toți din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un stălucit mare soare al mucenicilor, și ca un apărător al credincioșilor și ajutător cu credință să-i cântăm, bucură-te purtătorile de biruință, mare mucenice Gheorghe. Înger într-o nevoință, cu adevărat te-ai arătat, purtătorile de biruință a lui Hristos Gheorghe, că materialnic și cu trup fiind, vitejește pentru credință ca un nematerialnic și fără de trup te-ai nevoit, pentru această grăinție unele ca acesta. Bucure-te că te-ai arătat fire mai presus de fire. Bucure-te că te-ai arătat materie mai presus de materie. Bucure-te, tânărule, veselule și prea frumosule. Bucure-te, începătorule de nevoință, al lui Hristos prea alesule. Bucure-te, înger întrupat, care covârșești pe cei muritori. Bucure-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea. Bucure-te că într-o nevoință în chipul soarelui te-ai arătat. Bucurete te că după fel ca un înger te-ai înfățișat. Bucure-te adevărată lucrare a darului. bucurete te curată nelucrare a firii. Bucure-te prin care credința s-a înălțat. Bucurete prin care rătăcirea s-a stricat. Bucure-te purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe! Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare mucenice Gheorghe! Vederile minții, avându-le curățite, Ai ales mai mult a pătimi pentru ziditorul Și împreună a murit cu el, Decât a trăi și a avea vremelnică câștigare, Căci ai dorit a te încununa cu cununa mucenicilor, și-a cântat Domnului, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Gheorghe, de trei ori fericite, plugar al cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat după numire, iar necinstirii dezrădăcinător, toată înșelăciunea idolilor, din rădăcină smulgând-o, pentru aceasta vrednic ești a auzit de la toți așa. Bucure-te semănătorul copacilor dreptei credințe, bucure tăietorul neghinelor înșelăciunii, bucure că ai smuls spinii idolilor, bucure că ai semănat holda credinței, bucure că pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos bucure că pe mulți ai adus mântuiți lui Dumnezeu. bucurete te purtătorile de grijă al sadurilor slujirii treimii. bucure tăietorul rădăcinilor credinței păgâne. bucure cel ce a arat pământul cel neroditor. bucure cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu roditor. bucurete prin care nedumnezeirea s-a pierdut. bucurete prin care cunoștința de Dumnezeu a răsărit. Bucurete te purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe! Bucurete te de biruință, Mare Mucenice Gheorghe! Din înălțime putere primind, te-ai arătat viteaz oștean nevoitorule al nestricatului împărat Iisus, de stricăciosul împărat, netemându-te și de Dumnezeu luminat fiind, Domnului cântând așa, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Având o purtătorle de biruință, ca o mare pavăză credința lui Hristos în inimă, ca un leu răvnind, în mijlocul nevoinței bărbătește ai stat cu îndrăzneață cugetare. Pentru aceasta te binecuvântăm zicând, bucure te începătorile de toată biruința a lui Dumnezeu, bucure te vodule a lui Hristos. Bucure-te luptătorile nebirit al credinței, bucure de debiruință purtătorle, mare nevoitorle al Duhului, bucure-te prea tare David, care ai omorât pe Goliat, bucure viteazule Samson, care ai birit pe cei de alt neam, bucure al dreptei credințe în lupte biruitorile, bucure al relei credințe puternic cioptitorle. Bucurete că ești îmbogățit cu inimă de fier, Bucurete că te laos cu piept de diamant, Bucurete viteazul crucii cel biruitor, Bucurete uriașul credincioșilor, cel de cunună purtător, Bucurete purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe, Bucurete purtătorule de biruință. Mare mucenice, Gheorghe! Ziditorului cu râvnă râvnind, ca Ilie de demult, de sine-ți chemat, tu nevoințe ai intrat, că n-ai suferit a unge capul tău sfinte cu undelemnul păcătoșilor. Pentru aceea vrednicia de voievod o ai aruncat lor, cântând lui Dumnezeu, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ale slujitorilor de idol, de porunci, cele schise împotriva creștinilor și a lui Hristos, auzindu-le de lupte, cu sufletul tăi rănit, ca un următor al lui Hristos. Pentru aceea lumea și trupul, disprețuind, auzi acestea. Bucurete că pe bogăție ai urât, bucurete că pe aceasta săracilor o ai împărțit, bucurete împotriva îndulciilor pământești războitorule, bucurete decât bunătățile cele materialnice mai înaltule, bucurete că pe toată lumea cu picioarele o ai călcat. Bucurete te că mărirea cea trecătoare o ai disprețuit. Bucure-te că floarea tinereții cu vederea o ai trecut. Bucure-te că de frumusețea trupului nu te-ai milostivit. Bucure-te că viața într-un nimic nu ți-ai cruțat. Bucure-te al trupului vrăjmaș neîmpăcat. Bucure-te că ai avut nempătimirea de către toate. Bucure-te că ai luat biruința peste patimile tale. Bucurete te purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe! Bucurete te de biruință, Mare Mucenice George! Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, Mucenice, și foc al dragostei cele către Hristos, de care, înfierbântându-ți în îndumnezeit cu totul și înfocat te-ai făcut, și pe toate acestea de față, ca un vis le-ai socotit, cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Către închinătorul de idoli, Dioclețian, zicea nevoitorul Gheorghe: Pentru ce întârzii judecătorle și nu-mi gătești în grabă toate chinurile, căci pe toate sunt gata ale primi pentru ziditorul meu. De aceea, auzi, bucură-te nemăsurată iubire către Dumnezeu, bucură -te înfocată dorință către Hristos. Bucură-te, foc nestins al dragostei celei dumnezeiești! Bucură-te, iubirea cea nencetată a stăpânului! Bucură-te că pe toate le-ai dat și pe Hristos l-ai cumpărat! Bucură-te că pentru Dumnezeu pe toate cele dureroase desfătări le-ai socotit! Bucură-te că prin dor, dorul trupului ai biruit! bucură te că văpaia prin văpai o ai stins. Bucure te primitorul bunei desfătări. bucură te cel ce duhovnicește iubeai și împreună asemenea era iubit. Bucure-te cel ce de sineți cu totul te-ai înstrăinat. bucură te că de Hristos cu totul te-ai apropiat. bucură te purtătorule de miruință mare mucenice Gheorghe, bucură te purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe. Cu totul s-a spăimântat tiranul De prea minunata bărbăție a ta, Mucenice Gheorghe, Și de cuvintele tale detunându-se, Pește uimit și fără de glas s-a făcut Căci nu avea ce să zică, nici nu știa să cânte Domnului, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Luminat, om ucenice, în auzul tuturor, în mijlocul luptei ai strigat, Unul este Dumnezeu, Treimea. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și Hristos este Dumnezeu, pentru aceea te binecuvântăm pe tine zicând. bucure strălucite al treimii propovăduitorle, bucure al credinței vesel trâmbițătorle, bucure-te privighetoare cu dulce glas și mult versuitoare, bucure rândunea cântătoare și răsunătoare, bucure buze încertunătoare, a Dumnezeirii Lui Hristos, Bucure limbă de miere curgătoare a economiei Lui Hristos, bucură al cuvântării de Dumnezeu propovăduitorle, bucură ritor al credinței împodobitorule, bucurete te a Părintelui Sirenă strigătoare, bucură psaltire a Duhului bine răsunătoare, bucurete prin care adevărul s-a arătat, Bucurete prin care minciuna s-a înfruntat. Bucurete purtătoarele de miruință, mari mucenice, gheorâge. Bucurete purtătoarele de miruință, mari mucenice, Gheorghe! Mari, după tot chipul, sunt felurile chinurilor pe care le-ai suferit mucenice. Căci numai cugetând cineva la ele, îi se frânge chiar inima. Dar tu pe acestea l ai suferit cu bucurie cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Tânăr cu vârsta, dar bătrând cu mintea te-ai arătat, om ucenice Gheorghe. Pentru aceea și chinurile cu bărbăție, ca și cum altul le-ar fi pătimit, le-ai suferit cu vitează cugetare. De aceea cântăm ție unele ca acestea. bucură te că pântecele cu ascuțișul suliței ți-a fost împuns. bucură te că trupul cu vină de ți-a fost lovit. Bucurete că peste gură cu multe toiege ai fost bătut, bucurete că mâinile cu lanțuri ți s-au legat, bucurete că pe roata cea cu ascuțișuri ai fost tras, bucurete că pieptul tău cu pietre a fost strivit, bucurete că încălțăminte înroșită în foc ai purtat, bucurete că în groapa cu var trei zile ai petrecut. Bucurete că în veninătoare băuturi ai băut, bucurete că adeseori în temnițe ai locuit, bucurete că ai fost pus în sulițe prea ascuțite, bucurete că ai luat sfârșitul prin sabie, bucurete purtătorule de biruință, mare mucenice Georghe, bucurete purtătorule de biruință, Marei Mucenice Gheorghe, cu totul străine și preamărite sunt toate minunile câte le-ai făcut, Mucenice Gheorghe, în luptele tale. Și după suferințe nenumărate, cu bărbăție mare și cu putere, dând laude lui Dumnezeu, ai cântat Aliluia. Aliluia, Aliluia, Purte Purtătorile de chinuri, având în pieptul tău întreg pe Hristos, cel ce este minunat între sfinți, prin acesta lucrai minunile cele înfricoșătoare și mai presus de minte, de care noi, înspăimântându-ne, cu mirare grăim, bucurete cel ce vârfurile sulițelor ai nesocotit, bucurete cel ce chinul roții l-ai biruit, bucurete că te-ai arătat mai tare decât varul, bucurete că ai învins puterea veninului, bucurete că pe un mort de demult din mormânt l-ai ridicat, bucurete că pe bol lui Glicherie l-ai înviat. Bucurete cel ce ai izbăvit un copil din Bulgaria, bucurete cel ce ai scăpat un copil din Creta, bucurete prin care copilul a biruit, bucurete de care negoțătorii s-au oprit, bucurete că stâlpul văduvei l-ai primit, bucurete că pe zeii elinilor i-ai surpat, bucurete purtătorule de biruință. Marei mucenice Gheorghe, Bucură-te purtătorule de biruință, Marei mucenice Gheorghe. Pe tine toată firea îngerilor, Văzându-te stând în mijlocul luptei, Tânăr și puternic prin Hristos, Singur luptându-te, plesnind cu mâinile te lăuda, și bucurându-se pe Domnul slăvea cântând: Aliluia, Aliluia, Aleluia! Ritor al dogmelor credinței fiind de trei ori fericite, și minuni multe săvârșind, pe tine văzându-te, popoarele pe pământ, către dumnezeiasca credință a lui Hristos, se îndemnau și se bucurau cu Duhul, grăind ție unele ca acestea. Bucure-te priveliștea îngerilor! Bucure-te privirea oamenilor! Bucure-te îndulcirea puterilor cerești! bucură te veselia oamenilor pământești! bucură -te că te-ai făcut mărire cerului și pământului. bucură că bucurie ai adus îngerilor și oamenilor. bucură desfătare frumoasă a lumii celei de sus. bucură laudă dumnezeiască a lumii celei de jos. bucură dulce strălucire a minților. Bucurete dulce în frumusețare a sufletelor. Bucurete prin care biserica se veselește, bucurete prin care toată lumea dansuieste, bucurete purte torle de biruință, mare mucenice George, bucurete îi de biruințe, mare mucenice George. Ceata demonilor Văzându-te pe tine, mucenice, că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plângeau și acestea ziceau, Cum purtătorul de trup pe cei fără de trup i-a biruit și lui Dumnezeu cântă, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Toiag de biruință mare și atotputernic, ai ridicat asupra amăgirii elinilor. Pentru aceasta și purtător de biruință te numești Mucenice Gheorghe, de care noi, minunându-ne, spre laudă grăimție unele ca acestea bucură te pierzătorul demonilor! bucurete surpătorul elinilor! bucură te cel ce ai sfărâmat pe idolii cei nesuflețiți, bucură te cel ce ai vădit meșteșugirile lor! bucure că stăpâniri și începătorii ai înfruntat! Bucure-te, căci cu vărsarea sângelui tău pe Leviatan l-ai înnecat! bucurete te cel ce focul amăgirii l-ai stins! Bucurete, cel ce lățirea politeismului ai stins, bucurete înfricoșătorle arzător al capiștilor, bucurete prea puternicul sfărmător al idolilor, bucurete prin care satana suspină, bucurete prin care păgânismul oftează! bucurete purte de biruință, mare mucenice Gheorghe. Bucurete te purtătorule de biruință, Marei mucenice, george. Cetele tuturor sfinților întâmpinau, O mucenice, sfânt sufletul tău, Când se suia la ceruri, Și cu îngerii cântare de biruință lui Dumnezeu strigau, Într-o bucurie, cântând împreună, Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Lumina cea neapusă a sfintei treimi o vezi nemijlocit, o Gheorghe Mucenice, și te bucuri acum de bucuria cea adevărată, nesfârșită și negrăită, pentru chinurile ce le-ai suferit. Pentru aceasta îți grăimție așa. bucure -te că te desfătezi în viața cea fără de moarte. Bucurăte că te împărtășești de lumina cea negrăită. Bucure-te vorbitorle cu nematerialnicii îngeri. Bucurăte cu toți sfinții împreună petrecătorule. Bucure-te că împreună cu Hristos, cel ce a pătimit mai înainte, ai pătimit. Bucurete că împreună cu cel ce s-a prea acum te-ai mărit. Bucurete cel ce împărăția cerurilor ai dobândit. Bucurete cel ce de veșnică mărire te-ai împărtășit. Bucurete cel ce porți cu una cea nevestejită. Bucurete cel ce ai luat după har în Dumnezeirea! Bucure-te, neîncetat văzătorle a lui Dumnezeu! Bucure-te, Dumnezeiescule, împreună moștenitor al lui Hristos! Bucure-te, purtătorule de biruință, Marei Mucenice Gheorghe! Bucure-te, purtătorule de biruință, Mare mucenice, Gheorghe, daruri ai luat, mucenicule, de la Dumnezeu a vindeca patimile sufletelor și ale trupurilor. Pentru aceasta, dă pe acestea și nouă, slujitorilor Bisericii lui Hristos, celor ce de amândouă acestea suntem lipsiți dar care cântăm Lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cu cântări de psalmi, serbind amintirea și luptele tale, mucenice, te lăudăm pe tine și te binecuvântăm din suflet ca pe un fierbinte apărător al lumii și cu cântările ca și cu buzele, toți sărutându-te, grăim către tine. Bucurete te comoara cea nefurată a săracilor, bucure-te al văduvelor mare apărător, Bucurete, te în felurite împrejurări al credincioșilor binefăcător. Bucurete al bolnavilor fără de plată doctor, bucurete că tuturor toate pentru Hristos le faci. Bucurete că pe toată lumea din nevoi o scapi, bucurete grabnic al celor din nevoi ajutător, bucurete al întristărilor dulce mânghietor, bucurete izvorle nesecat al minunilor, bucurete curgere necetată a darurilor bucură te minunea, bisericii celei din Lida! Bucurete te și mijlocitorule al tuturor! bucură te de biruință, Marei mucenice Gheorghe! bucură te de biruință, Marei mucenice Gheorghe! O mucenice Gheorghe, nume dulce și scump tuturor că din cioșilor. Această scurtă laudă ce o aducem ție cu blândețe primește-o. Și de tot felul de întâmplări ferește pe cei ce cântă lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia!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 Aliluia, Aliluia, Aliluia. O mucenice Gheorghe, nume dulce si scump tuturor că din cioșii lor aceste scurte laudă ce o aducem ție, cu blândețe primește-o și de tot felul de întâmplări ferește pe cei ce cânte lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Înger într-o nevoință cu adevărat te-ai arătat, purtător de biruință al lui Hristos Gheorghe, că materialnic și cu trup fiind vitejește pentru credință ca un nematerialnic și fără de trup te nevoit. Pentru aceasta grăinție unele ca acesta. bucură te că te-ai arătat fire mai presus de fire. bucură te că te-ai arătat materie mai presus de materie. bucură te tânărule, veselule și prea frumosule. Bucure-te de nevoință, a Lui Hristos prea alesule. bucure înger întrupat, care covârșești pe cei muritori. bucure lumescule om, mai presus de lume cu mintea. bucurete că într-o nevoință în chipul soarelui te-ai arătat. bucure -te că după fel ca un înger te-ai înfățișat. bucure -te, adevărată lucrare a darului. bucurete curată nelucrare a firii. Bucurete te prin care credința s-a înălțat! Bucure-te prin care rătăcirea s-a stricat! Bucure-te purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe! Bucure-te purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe! Mult nevoitorului al lui Hristos,